kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fusul fi Sirah Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa kejadian yang disebut oleh ahli tarikh dalam peristiwa perang Ghadir Riqyah. kal kemudian kita melanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya perkata al-muallif al-hafiz 'inaduddin abul bida' ismail ibn umar al-shahir ibn kathir rahimahullahu taala faslun pasal yang berikutnya dan di sini diberi judul badar al-mau'id para badar yang dijanjikan Faqad kana Abu Sufyan yauma Uhud indum sarfihi nada Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir dalam peristiwa perang Uhud para sahabat dia kembali Dia pun mengil mauidukum wa anabun ra'iz Perjanjian antara kami dan kalian adalah dar. Kini yani bertemu kembali di Badar pada tahun yang berikutnya. Ini diucapkan oleh Abu Syuubian setelah selesainya peristiwa Perang Uhud, di mana kita mengetahui bahwa dalam peristiwa Perang Uhud banyak dari kaum Muslimin. Yang meninggal Dalam peperangan tersebut Maka Abu Sufyan Bersama dengan kelompoknya Dari orang-orang kafir Quraisy Ketika itu Maka dia ingin membalas Dari kekalahan yang pernah mereka alami Dalam peristiwa Perang Badar Melawan kaum muslimin terbunuhnya tokoh-tokoh musyrikin kurang lebih 70 orang dari mereka ini masih teringat oleh Abu Sufyan pada saat mereka merasa meraih kemenangan dalam peristiwa perang Uhud maka semangat mereka kembali bangkit sehingga mereka pun menantang kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Perjanjian antara kami dan kalian adalah Badar al-Am al-Muqbil pada tahun yang berikutnya. Pada tahun yang berikutnya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'dhu ashhabihi ay yujibuhu ibn am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kepada sebahagian para sahabatnya untuk menjawab tantangan Abu Sufyan. Menjawab dengan mengatakan kepadanya, na'am, iya. Subhanallah. Lihat. Dalam kondisi. kaum muslimin. Secara zahir mereka terkalahkan dalam peristiwa perang Uhud. Namun tidak melemahkan semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak melemahkan keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa taala pasti akan memberi pertolongan kepada kaum muslimin memberi pertolongan kepada agamanya sehingga dengan penuh keyakinan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjawab iya kita ketemu kembali di Badar pada tahun yang berikutnya. Nah, karena perjanjian mereka yang akan bertemu di Badar pada tahun yang berikutnya inilah sehingga disebut Badar ini atau peristiwa yang disebut Ghazwatu Badar Al-Maw'id. Disebut Badar Al-Maw'id. Ini yani Badar yang jadi tempat perjanjian untuk kembali bertemu berperang antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy dan juga disebut peristiwa ini Badar As-Salih. Badar yang ketiga disebabkan karena kontak atau uh, pertempuran Antara kaum Muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy di tempat yang disebut Badar itu terjadi tiga kali kejadian yang pertama yang telah kita sebutkan sebelumnya yang disebut Badar al-Ula yang juga disebut Ghazwah Safawan. ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabatnya mengejar Kurus bin Jabir yang menyerang hewan-hewan ternak milik penduduk Madinah ketika itu. Ini disebut Badar yang pertama. Badar yang kedua yang masyhur yang disebut Ghazwatul Badar Al-Kubra di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Allah Azza wa Jalla membeli pertolongan kepada kaum muslimin. Kemudian Badar yang ketiga yang disebut dalam peristiwa ini disebut badar al tsalisa badar yang ketiga yaitu perjanjian mereka untuk kembali bertemu dengan orang-orang musyrik di badar dan dahulu badar itu merupakan pasar ya merupakan pasar tempat perdagangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma kana sya'ban min hadhihi as-sanah Nahadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta Atabadar Lil Maw'id Maka pada saat Tiba bulan Sya'ban Dari tahun tersebut Yang tahun keempat Hijriyah Pada tahun yang berikutnya Karena perjanjian mereka di tahun Terjadinya peristiwa Bang Uhud Tahun ketiga Hijriyah Maka di bulan Sya'ban yang dimaksud di sini tahun berikutnya disebabkan karena Ramadhan terjadi, iaitu yani perang Uhud terjadi di bulan Ramadhan, maka setahun di bulan Sya'ban bertepatan di bulan Sya'ban maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit untuk mendatangi Badar, sebagaimana yang telah dijanjikan. Maka di sini juga menunjukkan. Uh, Kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunaikan janjinya. Ketika Rasul memerintahkan pada para sahabat untuk menjawab iya. Kita akan bertemu kembali. Dalam peristiwa perang badar. Uh, perang badar yang berikutnya. Tahun yang berikutnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Menjawab dan beliau menunaikan. Apa yang telah beliau janjikan. Maka ini tentu. Uh, menunjukkan kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kejujuran beliau demikian pula menunjukkan keberanian beliau dan juga ini menunjukkan uh, salah satu akhlak di mana beliau menunaikan janji bahkan di hadapan orang-orang kafir Quraisy dan ini juga membangkitkan semangat kaum muslimin bahawa kaum muslimin tidak adalah lemah mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan mereka meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan bersama mereka. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi badar. Dan disebutkan bahwa ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar bersama seribu lima ratus pasukan. Seribu lima ratus para sahabat yang bersama Rasulullah alaihi wa alaihi wa salam. Di antara mereka ada sepuluh orang yang. Berkuda Sepuluh orang yang menunggang kuda Dan yang membawa bendera ketika itu Adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Wastaghlafa alal madinati Abdallah ibn Abdillah ibn Ubayy Lalu beliau mengangkat Untuk menggantikan kedudukan beliau di Madinah Kerana juga beliau ikut perang Ikut keluar Menuju badar Maka beliau mengangkat Sebagai pengganti beliau memerintah Madinah Abdullah bin Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah bin Ubay taka uh, munafiqin. Faqamah hunaqah sembilan layar, thumma raja, walam yalqa kida. Dia tinggal di Badar selama delapan malam. Beliau tinggal di Badar selama delapan malam. Ini menunjukkan kesungguhan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang melawan orang, -orang musyrikin. Mereka sampai menunggu sampai tinggal di di badar selama 8 malam menunggu kedatangan orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka tidak pun tidak juga terlihat. Falam yalqa had sehingga beliau tidak menemui adanya pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Jadi tidak terjadi pertempuran pada saat itu. Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju badar. Wadalika An Na Abu Sufyan keluar dari Quraysh. Ini disebutkan sebabnya. Apa sebabnya orang-orang Quraysh mereka tidak datang ke Badar pada saat itu? Yang demikian disebabkan karena Abu Sufyan keluar bersama dengan orang-orang Quraysh. Ini yani mereka juga sudah bersiap-siap untuk berangkat. Mereka pun sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju Badar. Menepati janji mereka. Falah maka Nabi Muhammad pergi ke Badarlahumurujug. Maka pada saat mereka telah mengambil sebahagian perjalanan, telah mengambil sebahagian perjalanan, maka nampak bagi mereka bahawa mereka harus kembali dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Badar. Dan sebagian menyebutkan bahawa ketika mereka baru sampai di daerah yang bernama Murud Baharan dan muru zahran kurang lebih 40 km dari kota Makkah. Jadi belum begitu jauh. Ya, belum begitu jauh Lalu kemudian mereka kembali. Alasannya mengapa mereka kembali? Li ajli jadbi sanatihim faraja'u. Disebabkan karena ee uh, pencaklik yang menimpa mereka pada saat itu, pada tahun itu. Uh, mereka tertimpa kekeringan, kekurangan makanan, sehingga itulah yang menyebabkan mereka kembali dan tidak melanjutkan perjalanannya. Wahai al Ghazwatu sama badran al-thalithah. Perang ini disebut perang badar yang ketiga. Wa badar al-maw'id. Dan juga disebut perang badar yang dijanjikan. Yang ini perang badar sebagaimana yang telah terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian pasal yang berikutnya Yang disebut Ghazwatu Duma Jandal Perang Duma al Jandal Disebutkan oleh Al-Hafd al-Nukathir rahimahullah Wa kharaja Sallallahu alaihi wa sallam Ila Duma til Jandal Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Keluar menuju ke Duma Duma tul Jandal Dan Duma tul Jandal Perjalanan Antara kota Madinah Menuju Dumatul Jandal Ini sangat jauh Apabila mereka melakukan perjalanan Dengan perjalanan yang cepat Mereka baru sampai ke Dumatul Jandal Ya, Apabila mereka menemukan perjalanan Selama 15 malam Selama 15 malam Jadi menunjukkan jarak yang sangat jauh antara Dumatul Jandal dengan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daerah ini Dumatul Jandal itu lebih mendekati Negram, lebih dekat dari Damaskus. Jarak perjalanan antara Dumatul Jandal menuju ke Damaskus apabila seorang melakukan perjalanan yang cepat itu selama lima malam. Selama lima malam sehingga uh, Dumatul Jandal itu lebih dekat dari negeri Syam, dari Damascus, daripada kota uh, Al-Madinah Nabawiyyah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat menuju ke Dumat jandal dan disebutkan pula bahawa uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa seribu pasukan ketika itu, membawa seribu pasukan untuk menuju ke Dumat Al-Jandal. FI Rabi'in al-awwal min sanati khamsin Pada Rabi'in al-awwal Pada tahun kelima hijriyah Thumma rajah FI Kemudian beliau kembali di pertengahan Perjalanan yani Belum sampai ke daerah dumat Al-Jandal Walam yalkah harban Dan beliau tidak menemui adanya peperangan Wa kana sta'mal Al-al-madinati Siba' ibn Urfutah dan beliau mewakilkan untuk memimpin kota Madinah, Sibah bin Urfa. Dan begitu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau meninggalkan Madinah, maka beliau tidak membiarkan kota Madinah kosong dari kepemimpinan. Ada yang menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu salatu Wasallam. Maka pada saat beliau berangkat ke rumah Tul Jendel, maka beliau mengangkat uh, Sibah bin Urfa yang menjadi wakil beliau di kota Al-Madinah dan diketahui dalam sejarah bahawa Siba Ibn ar ini diangkat oleh Nabi SAW menjadi pengganti beliau dalam dua peristiwa yang pertama peristiwa Duma Tul Jandal yang telah kita sebutkan tadi kemudian dalam peristiwa yang kedua pada saat Rasul SAW keluar menuju Khaybar pada saat beliau keluar menuju Khaybar maka beliau juga Uh, mengangkat Sibar bin Urufutah untuk menggantikan Kedudukan beliau di Dumatu Al-Jandal Maka ini ma'asyara Alifah Rahimahkamullah Yang kita bacakan pada pertemuan kita Di sore hari ini Karena pasal yang berikutnya Ini pasal yang juga Menerangkan tentang peristiwa penting Dalam sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu uh, Terjadinya perang khandaq atau juga disebut perang Al Ahzab yang ini insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya sampai di sini wa akhiru da'wana nilhamdu lillahi rabbil alamin tafaddalu